Добрине. гукнув Джагун, не злазячи з коня. «Вставай і ходи з нами! Менгу хан вимагає тебе до себе! Та швидше, хлопче, швидше!» Жадігар як завжди мав вигляд суворий, але голос лунав доброзичливо. Та й було чого. Менгу хан знову звернувся до нього, щоб розшукав дом І він у думці похвалив себе, що зберіг цьому «боголові життя». Взимку цей у Русут приніс йому підвищення по службі, звання Джагуна Сотника, може й нині завдяки йому пощастить зігрітися ласкою Джигангіра. Добриню привели до юрти Менгу, дали коня. «Сідай!» У бабічнього зразу ж прилаштувалися кешектени Товрула, ще четверо стали позаду. «Бояться, щоб не втік», – подумав Добриня. І гірко усміхнувся. «Куди? Чи далеко забіжиш тут? Серед такого стовпотворіння та ще скангої на шиї. Відразу спіймають. З юрти вийшов менгум, ковзнув поглядом по охоронцях, запитав кволо, бо почував себе хворим. «Все готово?» «Все, кане, вклонився Жадігер. «Тоді рушаємо до юрти Лашкар-Каші. Примітка». Лашкаркаші, керівник військового походу, головнокомандувач. Золотистошувкове Тробатия стояло на самому шпилі крутої гори над Либіддю. З того часу та гора називається Батиєвою. Ханські туленгіти та юртаджі вибрали її для ставки лашкаркаші не випадково. Примітка. Туленгіти охоронці. Юртаджі ті, що вибирають місце і ставлять юрту. З неї через Либіцьку долину добре видно Київ, усю південно-західну частину його валу з золотими горітьми посередині. Звідси було зручно керувати туменами лівої руки, що стали понад глибочицею, і туменами правої руки, що всіли місто з боку Хрещатицької долини. А на випадок Оросуцької вилазки ханська ставка – надійно прикривалася либіддю та її заболоченою заплавою. Перед чатром стояв позолочений з дев'ятьма хвостами монгольських яків Великоханський бунчук Ту. Коли Менго з почтом виїхав на Батиєву гору, небо прояснилося і туманна імла над землею розсіялась. Сюди не докочувався війська, що затопило всі околиці». Жоден голос не порушував тут незвичної тиші. Толенгіти півколом громадилися позадханські юрти, попереду під тугом шанобливо завмерли найближчі сподвижники Стаїнхана, Джихангіри та найвизначніші Нойони, Батури, що прибули на Курултай. Примітка. Курултай – збори свято. А сам Батий стояв попереду, над схилом гори і, склавши руки на грудях, мовчки дивився на Києву. Був він одягнутий у вовчий кожух, на голові мав тимак з корсачого хутра. Ніхто не порушував дум Лашкаркаші. Плоске обличчя бити було жовто-сіре не промикне. Тільки рідкі вії його вузьких розкосик очей Злегка тремтіли, і це свідчило, що думка Великого Каахана працює напружено. Він був другим сином Джучі, якому Чингисхан віддав, як старшому серед своїх синів Джихангірів, усі західні землі, вже завойовані і ще не завойовані, але які потрібно було завоювати в майбутньому. Ібір-Сибір, Булгар, Башкорд, Дешт і Кипчак. Русь і Черкес до Тімур-Кахалки. Примітка. Черкес до Тімур-Кахалки – Північний Кавказ до Залізних воріт Дербента. Раніць Меджучі не, не дозволила йому виконати наказ потрясателя Всесвіту завоювати ще незавоювані країни. Він помер 1227 року, за півроку до кончини самого Чингисхана – Несподіваною і страшною смертю. Йому невідомі злочинці під час полювання в степу переломили хребет. Прошухнуло було чутка, що це сталося не без волі і згоди самого Чінгисхана, але зразу й погасло, бо за таку чутку рубали голови. Після смерті Джучі, великим каном Західного улуса, мав стати його старший син Орду але м'якотілий добродушний Орду добровільно уступив владу своєму молодшому братові Бату, що мав не тільки тверде ім'я, а й твердий жорстокий характер. Примітка – улус, область, держава. Бату – твердий, міцний. Кажуть, і в цій акції проявилася воля і далекоглядність їхнього великого діда – який давно вже запримітив у молодому внукові Бату щось своє, чингисханівське, непохитну волю, жорстокість і військові здібності. Як би там не було, Батуш став володарем синьої Орди, що посіла землі від Алтаю аж до Дніпра, землі майбутньої Золотої Орди. З Орду жив він мирно, у братерській злагоді, мав його не тільки за першого темника, за порадника і навіть у своїх ханських ясаках та яликах братове ім'я ставив попереду свого «Ми, хани, орду та бату, повеліваємо». Мабуть, це й стало причиною того, що його прозвали Саанханом, бо по відношенню до підкорених народів, до своїх монголів та навіть до Нойонів та Беїв, був він несправедливіший, ніж Чингисхан, Джучі чи інші джиханхіри. Виконуючи волю Ченгіскана, Бату підкорив башкирів, булгарів-болських, саксинів, половців, черкесів і весь північний Кавказ, половину Росії до Дніпра. А тепер, у рік Миші, розпочав свій останній вирішальний похід на вечірні країни. І першим цьому поході упадеємо до ніг прадавня столиця Росії – Київ.